Ma'a Rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi al anbiya wal naši jedno za kašlje koji je zbilo naoko glavo. smo do sad šta znači akida, specifično šta je akide, važnost akide, temelj je akide. Govorili smo da možemo taj nekakav razvoj ili periode posmatrati u više nekakvih periode, ali tako li nije? Pa je bio prvi i drugi i o trećem smo govorili prošli put. Je tako? Govorili smo o trećem periodu koji je negli od 100. do 150. izračke godine i rekli smo da u tom periodu pojavila se, pojavila se četiri čevjeka koja su se posebno isticala, imala poseban uticaj na... Akaidska kretanja u to vrijeme. Je li tako ili nije? Bije da, da, da. to Vasili ibn Ata, Arđad ibn Dirhem, Arđahim ibn Safuan, Muqati ibn Suleiman. Pošto ste prošli put, odnosno neke od vas stražne su skraćenje i slično, da idem malo brže, hoćemo ne govoriti o onome što su so oni zastupali neke teze Akaidske ili ćemo preskopšiti to? Po Kako vi misli? Znači, kako mi smo rekli o čemu se radi u, u dvije rečence rečeno, Vasilibno Ata izneo je dvije teze koje su Lema, koje je u Lema kao novotarske, znači kao novotarije u Akidi. Prva je tema, rekli smo, ona je njego, njegova teza da je počinilac velikog grijeha između dva položaja. I rekli smo šta su ta dva položaja, to su Između imana i kufra. Nije ni vijednik, nije ni nevijednik, ali to na Dunjaluku. Na Ahiretu je I mi smo rekli da to nije ispravno. Da naši učenjaci kažu šta da počinilac velikog griha je grešan. Ali nije nevijednik za to. I Allah Želešano ako hoće kazniće ako hoće i oprostiće. Jel tako je u mm. Drugo šta je on iznio... Što je bilo veoma opasno za to vrijeme, onaj poznati sukobić među shava, oni je rekao da zbog tog sukoba obje skupine su grešnici, grešne, znači fasici. Razumijete to? Znači zbog toga što se shabi su kodili u to vrijeme koje je bilo, svi su oni zbog toga grešnici. Ali se to na tome završilo. Sad on kaže, ako su oni grešnici, znači mi ne možemo prihvatiti ono što su oni prenijeli od vjere. I time je, u principu, porušio Islam Altene iskorina. Korine. Razumijete šta je cijel reči? Naročito se to odnosi i na hadise, na sunne, te slično. I onda je ostavljen tako jedan prostor da se u Kuranu, Da u Koranu može se razmišljati svašta i svaka koji i tako dalje, naročito što u Kuranu recimo nema podrobnosti određenih, naročito u vezi sa ibaletima. Pa niti u Quranu ima da se pet puta klanjani, tkako se klanjani, da ima rukuni, da ima, sve smo to saznali odakle. I suneta preko ashaba tih za koje on kaže da nisu pouzdani, da se preuzme od njih to što su pre nje. Znači, to je ono principu, to dvoje... Što se tiče Al-đada, on je prvi iznio tejezu da je Kur'an stvoren. Znači, prvi put govori se o tome da je Kur'an stvoren, a mi znamo da naši učenjaci kažu šta, da je Kur'an Allahov govor i kao takav ne može biti stvoren jer Allahov govor je Allahov svojstvo, a Allah nije stvoren, prema tome ni njegova osobina ni svojstva ne mogu biti stvoreni. Li li nije? I naravno to je to je odbijeno što se tiče i toga. Također on je prvi koji je počeo govoriti o negiranju Allahovih svojstva, svojstava. Njega je u principu i dovelo do toga da kaže da je Koran stvoren to što je rekao da Allah ne govori. Razumijete to. Znači, Negilo je ta neka svojstva i slično, što ga je do da tih mnogih zabluda u tovzijenu. To je to što se tiče Al-đada ibn Dirham, tako. Što se tiče Al-đahma ibn Safoana... Kad sećate se, prošle put smo govorili da su njih dvojca sreli i da je on, tj. Al-đehm, uzeo od žada te neke teze. I on je razradio u principu i naročito tezu vezanu za stvaranje Kur'ana. I on je osnivač takozvane sekte ili grupe Džehmija. Po njemu su dobili naziv. I njima se i pripisuje ta teza u principu, iako potiče od džada, zato što su i oni razradili, proširili i po njima je postala poznata ta teza. Osim te teze, oni su zastupali i tezu da čovjek nema slobodu izbora, znači da je prisiljen na ono što radi, da nije znači samim tim Nije odgovoran za svoja djela, nego Aladžeršanu ukažnjava po svojoj volji koga hoće, koga neće. On je donio još jednu težu vezanu za Akaj, a to jest da su džennet džennem prolazni. Znači, prvi put sad počinje da se govori o prolaznosti dženneta i džennem. A znamo šta, da su i džennet i džennem lječni, bez ikakve su. E sad smo došli do četvrte osobe, to je Mukatir i Monsuleiman. Rekli smo da je Mukatir i Monsuleiman bio poznat kao mufesir u svoje vrijeme i da neki učenjaci smatraju ga pouznanim, a neki ga kritikuju žestoko. U čemu je u principu bio njegov problem? Njegov problem je bio što je Džehmi ibn Saffan negirao Allahova svojstva, vidjeli ste. On je sada, kao reakcija na taj njegov postupak, počeo toliko približavati ljudima taj svojstva, da ih je počeo poistovjećivati sa ljudskim svojstvima. Razumijete to? Znači, otišlo je sad na drugu stranu. Znači, to su uvijek, vidite, kako su prije bile neko zastrani na jednu stranu, dođe drugi i zastrani na drugu. I oni su sad, pošto je Džehmi ibn Safvari te Džehmija, oni su negirali Allahova svojstva u principu. Allah ne govori, Allah ne čuje i tako On dalje, oni sad počeo to s druge strane, da približava ljudima i slično, da je počeo da i postojećuje sa ljudskim osobinama i slostima, što je sad sasvim druga greška. Zato naši učenjaci kažu, ko bude poput Džehmija, recimo Muatil, ta je obožava nepostojanje, Ako ko bude poput ovih umestile, takozvani, taj je obožava kipa koja Allahova služstva predstavlja sebi na takav jedan način, <coughs> bukvalan. Preneseno je da Ebu Hanife, rahme Allah rekao, u vezi sa ovom dvojicom, sa dje, u vezi, vezi džehma i ovog mukatila, kaži sa isto, kad su nam došla Dva uistinu ružna mišljenja, kaže on. Džehm, koji je negirao Allahova svojstva, i Mukatil, koji je poistojećivo Allahova svojstva sa ljudskim. Znači, Ebu Hanife šta ovdje radi? Negira oba ta pravca i predstavlja jedan pravac ehlu sunneta, znači ono, ono što je preneseno od poslanika, shaba i drugih u tih prvih generacija, a to je da Allahova Đelešanova svojstva su da postoji, da je opisao sebe njima, ali nikako nisu slična sa svojstvima njegovih stvorenja. Je li to u redu? Hmm. To je što se tiče ovog trećeg, ovog trećeg perija. Četvrti period, kažu, bio je od 150. do 234. godine. Znači, od 150. do 234. Reci nam kad bude vrijeme. Od 150. do 234. Kažu učenjaci, karakteristično za taj period, da nije bilo novih sektašenja i novih nekakvih tisa. Nego, uglavnom, baziralo se na ono što je rečeno u prošlom periodu, Sa određenom razredom, međutim, ovaj period bio je karakterističan po nečemu, a to je međusobno miješanje tih sekti. Znači, došlo je do, ako možemo reći, razmene teza među njima. Znači, ovi su uzimali mišljenje ovi, ovi su uzimali mišljenje ovi, i tako da je u to vrijeme učenjaci nazivaju vrijeme miješanja Ovaj period neki učenjaci još nazivaju period Moatezile. Moatezile u to vrijeme bili su najaktivniji u širenju svog, svog mezeva, akajtskog. A posjećate se prošle put smo govorili o Moatezilama, ko su one da je to bio u, u suštini njihovo snimače ko? Hm? Vašil ibn Atar, on je bio učenik Hasan el Basrija i onda se odvojio kada je počeo govoriti te stvari. Oni su u to vrijeme naročito bili aktivni i širili su svoj medžep i on se je proširio u mnogo čemu. Nakon toga oni su nestali zbilja kao, kao pojem, međutim njihova mišljenja... I doda danas su ostala u nekim krugovima, naročito su interesantna njihova, njihova razmišljanja bila orijentalistima. Orientalisti su tezile dizali na tolike stepene da, da ih neki nazivaju slobodnim misliociima islamske misli. I peti period od 232. do 324. Hildreske godine. 232. do 324. godine. A? do 224, no? mm. Nije bitno godina, dve manje više. Ovaj period obrinežile su dvije sekte. Gelabije i keramije. Gelabije I keramije. Na ime dobili su nazive po dvojci, dvojci ljudi Abdullah ibn Said i Mohamed ibn Kiram, Kiram. Njih dvojca su u principu vezali se i govorili o Allahovim svojstvima više. I na temeljima njihovi kasnije su došli i Ešarije, nakon njih, i došli su ostali i izgradili su sva mišljenja u vezi sa imenima i svojstvima. I interesantno u vezi s tim, da je najviše tih razilaženja i mišljenja i nekakvog sjetašenja bilo upravo u vezi sa Allahovim imenima i svojstvima. Da li se to Allahova svojstva ovako, da li onako u principu, iako je to prilično jasno, kako kažu naši učenjaci, naravno što imam tahavi u svoj poslanci, govoreći o Ebu Hanifinoj Akidi i njegovim učenicima, da se u Allahova imena i svojstva vjeruje onako kako su došla, bez ulaženja u kakvoću, bez nekakvog tumačenja posebnog, što znači, ako Allah Đelešanu kaže da čuje, onda gotovo, čuje i ništa više. Ako kaže da ima ruku, ima ruku, kakva, šta, ne znamo ništa više. I tako da je. Znači, bez ikakvog posebnog ulaženja u to i to način. Koliko što ima vremena? Možda, preko Dobro. Znači, možemo sad napraviti neki rezime u vezi s Od kako je, od početka tog samog, od 37. hidžetske godine, Obrazuju se u Akijidi dva mezeva. Znači sad kada vas neko pita recimo koliko ima u Fikhu mezeva. Koliko ima? Četiri. Znači sad ono što što ima što je ostalo to je četiri ali tako ili nije? To su fiku mezevi. Nači u tome u propisima da vam to približim. Ali u Akijidi kada vas neko pita koliko ima mezebati. Ima Dva. U principu bila su, znači imaju dva mezeba koja se obrazuju od 37. hidreske godine do ovog perioda. Prvi mezeb takozvani ortodoksni ili ehlusunnet. To je prvi mezeb. Mezeb ehlusunneta. Zovu ga ortodoksni ponekad. Znači, pridržava se on, onih stari principa i I drugi mezheb, takozvani Ahlul Kelam, nazivaju još Polemičari. Polemičari. Čuli ste neka za Ilmul Kelam ili Ahlul Kelam i itd.? Naci obražuju se ta dva mjeseca blokidi i obično njihova njihovo znači domen za da, rasprava i slično sa Allahovlasnošću u glavnom. Ponekad raspravljaju o Kur'anu, vidjeli smo prije i slične ovaj stvari. Što se tiče ovih verzija koje ima ovamo fik šafiski, njihovi mogu se podijeliti u dvije faze otprilike Stari učenjaci tog mezheba koji pripadaju ehlusunetu i kasni učenjaci koji su kada je prošlo posle četvrtog perioda počelo miješanje određeno, onda ima ih koji su recimo nekad nače da na nekim iglama pripisuje se da je u akidi tog mezheba, u fikhu tog mezheba i tako dalje. Naci dolazi do tog jednog miješanja gdje je teško razslušati napraviti jednu liniju Šta, ko i kako, u svim zemljama, i u Šafijskom, i u Hanefijskom, i u drugim lijekima. Znači, to je prilike je taj nekakav istorijski presjek tih razilaženja koji su učenjaci izvukli nakon iščitavanja svih tih kretanja u akaidskom smislu, znači u smislu vjerovanja. Je li imate vi nekih pojašnjenja, pitanja i slično Sledeći put, ako voga, kad budemo govorili, govorimo o Bosni i Hercegovini i stav bosanske, znači uleme, od, vidjet ćemo, kupšat ćemo, znači napraviti jednu liniju, skroz do današnjih dana, na osnovu njihovih dijela koji su napisali i o čemu su govorili. A ima dosta akaljskih dijela koji su, koji su napisali. Uzamo I ja bih se ovih ne bi ulazio u nešto novo. Jedino ako vi imate nekih pitanja, rasprava i slično. Burum, ako imate pitanja, jedno je već stiglo. Pa, sestra, isto tako, ako imate pitanja, burum. <gled> Uh, ovo pitanje glas je selam alejkum, alejkum selam. Da li je dozvoljeno učiti dove kada uh, uzimamo abdesta koje je VC i kupatilo i kupatilo skupat? Ukoliko se WC i kupatilo nalazi skupa uh, kao ovo što je danas recimo kada nešto što se nezadržava i slično, onda u tom slučaju Mogu se proučiti dove koji se uče, kaže se, bismila na početku, na kraju se zavuši, kaže se, i ostalo što se prenosi od, znači, usuneno tirmizije i ostalim dolama i tako dalje. Znači, to, ja se nadam ako ovoga da može uz Allahov pomoć, da nije to problematično. Košumotezile, motezile to su bile sekta, to je bila sekta, govorili smo o njoj. Euh, osnivač Vasil ta Ata bio je, oni su imali svoje neki stave, Vidjeli smo narušito u, u, u vezi sa Allahovim svojstvima i imenima. Možete li pojasniti ovaj drugi mezhebovi koji ideja Mi smo nadali, znači, jedan istorijski prijesjek ovec s tim, a ovi jehru u Kelavom principu, ili polemičari, kako ih zovu, njih ima više skupina. Znači, njih sad može se strasati, imaju takozvani islamski filozofi, pa imaju, spadaju tu i Ašarije, i Sufije, i ostale. Ima ih mnogo koji spadaju po taj jedan način Pogleda na akido, ako se tako može reći. Znači, više, kad njihova posebna karakteristika ili crta koja ih obilježava, jeste razum. Da sve gledaju sa strane razuma. I sve što im dođe u vezi s tim, lagaju na razum. Uglavnom, i ako se ne složi s razumom, često to odbijaju. Ili na neki način protumače drugačije nego što je došlo i slično. Dači to je njihova jedna crta i karakteristika po kojoj su karakteristični. Hmm. Dobro, sad ćemo ponoviti sva njihova imena što se tiče ovih koji su poznati Prvi je Vasil ibn Atar poznat, Vasil ibn Atar, drugi je Al-đad ibn Dirhem i treći je Al-đehrm ibn Safvan. Se ki mukaci